Почались березневі іди, на дах лилося яскраве, лагідне проміння весняного сонця, і в моїх грудях розгорялося тихе полум'я. Вже кілька днів мене не полишав якийсь дивний неспокій, якась незвана, але солодка туга. Не встигав я трохи заспокоїтись, як скоро знову впадав у такий стан, що мені й не снилося ніколи. Неподалік від мене, із слухового віконця, легко і нечутно вилізла одна істота. О, немає слів, щоб змалювати красуню. Вона була вся біла, тільки чорна оксамитова шапочка прикривала гарненьке чоло, а на тендітних ногах були такі самі чорні панчішки. Прекрасні, зелені, мов трава, очі полегкотіли солодким вогнем, легенькі порухи ледь загострених вушок свідчили про доброчесність і розум, а у хвилястих помахах хвоста виявлялась грація і ніжна жіночість. Красуня, мабуть, не бачила мене. Вона дивилась на сонце, мружила очі і чхала. О, цей звук відгукнувся в моїй душі солодким тремтінням. У скронях у мене загупало, кров закипіла в жилах, серце ладне було вискочити з грудей. І невимовно болісний захват, що перевернув у мені все, вилився в протягле няу. Крихітка швидко повернула голову, глянула на мене. В її очах майнув страх, чарівна дитяча несміливість. Невидимі. Лапи з непереборною силою рвонули мене до неї, та не встиг я підскочити, щоб обняти її, як вона швидко, мов тінь, зникла за димарем. Охоплений люттю й розпачем, я обігав весь дах, жалібно лементуючи, та дарма вона не вернулася. Ох, як мені було тяжко! Шматок не ліз мені в горло. науки остогидли. Я не міг ні читати, ні писати. Сили небесні вигукнув я другого дня, коли, надарем шукаючи своєї красуні, облазив дах, горище, льох та всі закутки в будинку і невтішний повернувся додому, коли, оскільки так крихітка не сходила мені з думки, навіть смажена рибина, що їй дав мені господар Подивилася на мене з мисочки її очима, через що я вигукнув у нестямному захваті, чи це ти, моя мріє, і з'їв її одним духом. Отже, другого дня я вигукнув, сили небесні, невже це кохання? Трохи заспокоївшись, я, як ерудований юнак, вирішив остаточно з'ясувати свій стан. Тому відразу почав вивчати, щоправда, не без напруження, мистецтво кохання Овідія, а також мистецтво кохання Мансо, але жодна з ознак закоханості, поданих у тих творах, до мене не пасувала. Нарешті я пригадав, що читав у якійсь п'єсі, нібито розкошлені баки і байдужість до всього. Ознаки закоханості. Я глянув у дзеркало. Господи Боже, мої баки були розкошлені. Господи Боже, я до всього, крім своєї коханої, збайдужив.